Зеленими. А я, як вип'ю, так краще за неї заспіваю. Зараз який принцип життя? Хто не вспів, той запізнився. Я, може, теж хочу, щоб у мене народні артистки на дні народження витанцьовували. чи кибрики, і на кухню. Поважним гостям не заважати. А то вони всі вважають, що ми помиї. Не до гризки. Дітей, бо за кордонах вчать, квартири в Майамі купують. Хрін вам всім, моржовий, у горлянку. Я сама можу кардени, блін в шмардени носити. Я не помиї, і хочу жити не як моя мати прожила, а красиво. І не колися зараз, і не десь тут. І я краще за інших, бо не кричу на хрещатику «дай, дай, дай», а сама беру те, що хочу, як можу. Чесно і справедливо. Нікому не заважаю і нікому зла не роблю. Чого на мене витріщилася? А ти що, не така скажеш? Сама, мабуть, за Америку чіплялася так, що й ну, та не вчепилася? Лідія нарешті спакувалася. А перед валькою сестрою я вибачусь. Вона ж не по злобі, вона ж на роботі. Ходімо викуповувати травку. Бо вони її зовсім заштрикають своїми уколами, а вона нам щоє жива потрібна. Коли жінки вийшли з психлікарні, між ними невпевнено крокувала трав'ята. У тій самій линялій хустці, пов'язаній коротким косинцем догори, з тою самою драною клейончастою торбою у руці, трав'ята поволі пересувала ноги і щасливо посміхалася часу-часу торкаючись руки то зірки, то лідії, або впевнитися, що подруги існують насправді, і вона таки йде між ними, до червоної жозі і їхати додому. Бойко Георгій, 16 років, температура 37,5, скарги на болі в суглобах, часта втрата свідомості, стан без змін середньо важкий. Лікування згідно програми. Марченко Назар, 16 років, температура 36,8, скарги на слабкі болі у суглобах ніг, діарея, стан без змін, середньоважкий. Марія Горда, 16 років, температура 37,7, скарги на болі у суглобах і м'язах ніг і рук, запаморочення, стан важкий, погіршення, інтенсивне лікування. Мандей. Газети повідомляли. До Канбери з офіційним візитом прибула королева Великої Британії Єлизавета. Це вже тринадцятий візит королеви до країни Єхидн, бумерангів і аборигенів. Подейкують, що Єлизавета, яка звикла бути застереженою на всі випадки життя, взяла з собою для двотижневого відрядження 20 тонн вантажу. Враховано все від зубочистки до нічної. Даруйте вази з білим шкіряним сидінням. Жодна примха вінценосної батці не спонукає її бігти до найближчої австралійської крамниці. Захоче написати сторінку королівських мемуарів: є письмове срібне приладдя, піде дощ, є парасолька, своя некуплена. Не заскочить зненацька монархиню і будь-яка імпреза на будь-якому рівні до її послуг контейнер з босоніжками, торепками або редикюльчиками, колготками й рукавичками, от невідомо, чи везуть у вантажі улюблених жеребців для кінних прогулянок з зеленим континентом та меблі з королівської спочивальні для здорового сну, але десятки з капелюшків на всі випадки життя, і 12 тонн одягу достеменно, і ще улюблену подушку спір'я. Знову вівторок. Зірка слухала від вікна, як Орися Палій диктувала ліцеїстам англійський текст з складними ідеоматичними зворотами. За шибками міняв весну на літо Кию. На асфальтований клаптик під суперкаштаном виїхав кіоск з морозивом. Хлопці у синіх комбінезонах вивантажували обладнання, встромляли смугасті розлоги парасолі,